Öjs, Gajs eller Hecken Vilka möter du helst? Öjs faktiskt Hur kommer det sig då? För att Gajs vill inte möta oss <hållanden> Och... <hållanden> Och för att mot Öjs så ser jag fram emot två alllekar snappt när ögblindar innan det börjar välla in gäster på restaurangen eller? Ja, det är ganska smockat nu på utserveringen. Vi har alltså då Glenn Husens svänsexa här. Ja men det är innehåll och ja, <laughs> om det någonting. kan bynoll sen. Och vi ska ju då utlåta en live podd här med Pojarsbagge idag. Och att den krock går då med Gländesens vänsexa. Vi får se vad som händer. Det blir full full fart och gli vi luckan på restaurang Olivedal. Det kan vi väl absolut enas om. Yes. Ni lyssnar då på Bebipod på gt.se om ni trodde något annat och vi har avsnitt 183. Och hör ni detta så har det ju gått bra. Ja, precis. Och hör ni inte detta? Då är vi döda. Ja, så <laughs> får vi tur vi stend då då vill vi att ni ringer våra älskade men hemskt låt det låter när du säger så. Ja, jag vet. Ja, men jag, vi vidare jag, vidare? Jag, jag hör jag hör ju vad du säger. Ja, ska vi gå vidare? <laughs> vi gör ja. det. Vi ska strax gästas av eh, Pojars bage, men innan dess så vill vi ju bara då tacka Jace Headphones för att ni hjälper oss att göra BebiPod. Ja herregud, och inte bara det utan Henrik som är VD, CEO många feta tänklar på Hanshief. Han har ett bra visitkort på på Jace. Han är ju också stor blåvitt supportare och han kan inte tänka sig och se den blåvita supporterskaran gå omkring i något annat än Hans luras. Det är egoism på högsta nivå. Ja, men det blir det också fint. sympatiskt det som man bara drar ner priserna i botten ja. totalt. Man får 30 på hela sortimentet på jacesheadphones.com om man använder koden bebipod. 30 på elektronikdelar är väldigt väldigt mycket pengar. Det kan ja, jag det du, kan jag inte tyga. Du säger det och vad vi rekommenderar att man spanar in då det är de här nya True Wireless lyfrarna, såna här små som du jag har gått omkring hela veckan. Ja men det är ju svinkött. Jag jag betestar det och uppskattat det och framförallt så överraskade över det dels då batteritid men också att han låter jävligt bra. Det är såna här nya trendiga där man har två stycken hörsnickor utan sladd. Men jag har också upptäckt hur jävla smidigt mitt liv har blivit med det. Jag har startat att stekt mat med det och inte traslat in mig i någon jävla slapp. Använder man den här BB poddkoden så hamnar de här true wireless lurarna på 909 spän, vilket är väldigt billigt tydligen då. Det är en bra som ja. så om ni har funderat någon gång och ska testat på såna där så är Nu blir det dags att säga verkligen. Nu. Tack så mycket Jace Helfongs för att ni hjälper oss att göra Bebpod. Jag skulle vilja puffa lite för restaurang Olive Dal också. Gör det. Det var ganska länge sen vi gjorde Det var det. faktiskt det. Ja, eh och nu är ju hösten lite i analkande och då drar vi igång med en jäkla massa fotboll och event och grejer. Eh vi kör ju som vanligt innan blåvitt matcherna. På tisdagar kör vi något som vi kallar för Sneaky Tuesday där man kan testa Riktigt grym mat till riktigt bra priser Varje vecka en ny, ny, ny variant Jajamän Onsdag nästa vecka kör Hampus Jax Ett landslagskviz innan landslag, eh, landskampsuppehållet På torsdag så är det landskamp På lördag så kommer Nisse Hallberg Och kör stand-up riktigt, riktigt rolig stand-up-komike Det är ju funkt på riktigt också Och på söndagen så är det Sverige-Norge I EM-kvalet Och innan dess kommer kolla svensken Och kör lite podd så det är fullsäckat. Kolla in våra sociala medier och hitta något tillfälle som du tycker passar dig själva för vi har jävligt roligt här. Oliverdal GBB heter vi på samtliga ställen. En tidigare blåvitt tränare pratade om livet med en allfransk klubb som att åka i den känslomässiga hissen. Något som vi supportar i obehagligt medvetna. Om kvällens gäst befinner sig just nu sannolikt en bit upp i hisschaktet förhoppningsvis på väg upp mot toppfloor. Välkommen tillbaka igen till BB Pod. IFK Göteborgs huvudtränare Poja Asbagi. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul var. Kul att du tycker det. Du jag försökte ringa dig förut för jag ville ändra lite om planen men du svarar inte. Varför? Då? För att jag eh, tappade min mobiltelefon i i havet igår faktiskt. Är inte det också en tre också sån där klassisk ursäkt när man vill begå försäkringsbrott att den försvann i havet. Ja, exakt. Nej, jag faktiskt det man skulle kunna använda den men eh, jag tror inte jag får ut nå ny på försäkringen ändå så jag kommer inte ens försöka. Däremot så var det bara klantigt eh hela liksom telefonboken galen nu eller har du ändå liksom Nej. sparat alla nummer till alla skumma agenter och så där eller liksom Ja det är nog där iCloud kommer in i bilden som tur är så att så jobbet är det inte som det skulle vara för några år sen tror jag. Fördelen med att ha en tränare ifrån poja generationen snarare än eh, Jürgen generationen du menar fan inte att Jörgen inte har har någon telefon eller? Han jobbar inte så mycket med iCloud ändå i alla fall. Jag kan prove me wrong, men det är I min feeling om, i alla fall om Jörgen. iCloud, han var låg på Jörgen landar så. Men det är inte så att det är bara så att telefonen har ringt sänder efter den här eh, sillyhetsen som har varit i sommar att du liksom kände att det var det var läge att bara droppa den i blöret och fokusera ja, det... på på säsongen. Nej men jag får skylla på mig själv faktiskt för att eh, lite karma var också. Jag, jag stod eh... Jag förhand var ute med en i och för en person i styrelsen som har en testbåt via jobbet. Så vi var ute och åkte igår. Och så när vi var där mitt ute i skön så var det väldigt stillsamt eller havet mina. Och så var det väldigt stillsamt och skönt och ehm för oss var det väldigt mycket avkoppling och då sa jag att wow, det här var ganska härligt. Ingen kan nå telefonen och och man får sitta här ganska ostört och bara koppla av och det skulle vara skulle vara skönt att kunna få vara här lite oftare. Eh och rätt som där 20 minuter senare så tappar jag mobilen avet så att ja. Be careful what you wish for. Ja. Så exakt så, exakt så. ja. Apropå sillighet och sånt där och vem är nummer 2 i lokalkapet ens kör i Göteborg? Eh nummer 2 är eller Lasse Vive och nummer 3 Sebastian Eriksson. Nej nej, jag tänkte bara på att att det är vissa som är ute och far till Tyskland och så vidare men men om, det är ingen ja. sprutresa Sebastian är på väg på. Även det tror jag jag förstår varför han är i Tyskland. Sen sen är det ju fortfarande ingenting som är klart. Trimmitt hur än någonstans så är Sebastian Olsson kvar tills tills jag får bekräftat någonting annat. Men eh, om man om man skulle bara kika på på den resan som han har gjort liksom vad hur, hur fan gick det där till egentligen? Nej men hatten av för själv han själv, vilken resa han har gjort och vilket arbete han har lagt ner. Jag tycker han visar alla unga spelare framförallt men även äldre att att vad du ska göra när du inte får den speltiden du du vill ha eller att du själv känner att du förtjänar ska du ska du börja skylla på din omgivning eller ska du börja säga att det är otur eller ska du bara jobba hårt och det är precis det han har gjort han har borrat ner skallen och och jobbat extremt hårt och gått från att inte spela till att spela till att vara viktig till att få en ny position utvecklas i den och vara att han har alltså en av Svenskas bästa spelare på Öster i den positionen och dessutom var kapten på det. Det det är få som kan säga att de på så kort tid har gjort en sån resa. Från iCloud frysen till reprobaren i ja. Välle. Det var inte så många som fattade nej, vad jag menade ens men ja ja. Eh för det, för det var kanske det första som jag tänkte på när, när jag såg eller det första men en av sakerna jag tänkte på att eh om om nu en eh, lagkapten försvinner och den villa kaptenen kanske inte är en spelar eftersom vi har en en Robin Söder som bara skifflar in bollar. Hur fan gör man då egentligen? Nej men alltså en kapten en kapten och jag tycker väl att det finns ett symboliskt värde ibland av att kaptenen självklart spelar. Sen tycker jag att båda våra kapten är extremt viktiga fotbollsspelare först och främst för laget fortfarande. Ehm och kommer spela. Sen om de inte spelar så är de ju fortfarande kaptenen och det bygger ju på allt som sker också runt omkring träningarna inför matcherna, efter matcherna och och där är ju båda två extremt bidragande oavsett om de spelar eller inte. Eh om det skulle vara så att att vår nuvarande lagkapten blir fast i Tyskland så att säga eh har vi ersättaren redan klar och Apple Running i form av Toko som har ersatt honom medans han har skadad. Ja, om man tittar på senaste matchen så spelade ju Toko högerback och gjorde det jättebra. Eh tycker jag Toko överlag fantastisk imponerande över hur han hanterar ytterbacksrollen från att ha först och främst alltid agerat centralt mittfält central mittfältare hela sitt liv i princip. Eh och Och det känns ganska tryckt att ha Toko i truppen på den positionen. Det var att titta på hans senaste matcher Helsingborg 98 passningssäkerhet. Det är få spelare som kan lämna en fotbollsplan med med den procenten och det var inte som att han gjorde en sämre insats mot mot Kalmar på något sätt och dessutom så har vi Emil Holm till exempel, en ung lovande spelare som också kan spela på på den i den rollen så att så att vi ska nog kunna lösa det just då och är mig väldigt imponerad över. Just som du säger att han det är inte hans plats. Så man undrar ju också så där hur hur bra är han om han skulle spela på inne mitten? <här> Vi brukar faktiskt skämta om det ibland och att säga att och det är just just det du säger att att att, att eh, han fick också spela central mittfältare mot Djurgården borta i om ni minns det ungefär var det 30 35 minuter innan han fick utskalad och han var han var en av de absolut bästa på plan. Så att framförallt handlar det om att det är en fantastiskt duktig och professionell fotbollsspelare eh och eh, en smart spelare så så då klarar du av att spela på olika roller och får det att se bra ut oavsett vart du hamnar. När eh, vi var här poddade sist så då var du nästan lite arg på oss för du tyckte att vi var så jäkligt negativa. Du fick rätt får man ju säga. Jag vill mest lyfta fram att att eh jag kan förstå att att det blir en sån, jag ska inte säga stämning Men det är klart att man inte lyfter fram Alla saker som är positiva när man känner att Det inte går som man vill Samtidigt så är det ju viktigt Att kunna göra det och hålla fast vid de sakerna Som faktiskt är positiva Och just då, vid det tillfället Så hade vi ju faktiskt den yngsta truppen Någonsin Många egna spelare från, från akademin Som skulle gå in i en allsvensk säsong Ehm Och ska vara helt ärligt så kändes det som att det var liksom jag där och då som som som ville vilja lyfta fram det, vilket naturligt jag är tränaren. Men men nu man nu är stan som har ju fått se att ja, det är ganska roligt att ha många egna spelare. Vi supportrar liksom glaset det är knappt halvfullt alltså. Det är nästan alltid tomt glaset i i sinnet så där. Men vi hade ju också precis förlorat mot Varberg va? Kryssat. Men jag kryssat åren. var det. Ja, ja ja, men det kändes som en förlust. Ja, absolut. Och det var inte som att vi var nöjda med den prestationen varken mot den mot Varberg eller mot Falkenberg. Så att jag kan förstå det fullt ut. Eh samtidigt med Facit i han när vi reflekterar och tittar på våran process under förra säsongen och så där så är det så är det är just de där matcherna som som jag tror har hjälpt oss till att vara så bra som vi är nu. Sen gick var var dödade fullkomligt i, i superettan första 10 omgångarna ja, helt sinnessjukt så så jävla rötna var de inte heller liksom. Eh ja, exakt, de gjorde jäkkligt bra bort. Men du, hur var det för dig generellt där? För jag kan tänka mig att där och då det måste varit ganska mentalt att vara på Järsborg i när vi hade de här motgångarna. Vi möter BP, allting hänger på på i stort sett en match. Vi kommer in sen i försäsong där det inte går svinbra i kanske januari februari var det tufft att vara på ersbänken då. Så ja, på ett sätt så kan jag förstå att du skulle kunna att man skulle kunna gå in i mitt hugg och känna så här, oj vad tufft han måste ha det men, men jag kände redan på på försäsongen eller på, inför säsongen att många saker är till det bättre rent runt omkring laget i laget och så där så det är ju det du ser varje dag Och sen så när jag kommer till jobbet Och det gjorde mig ändå trygg i att Det här kommer vara Det här kommer liksom kunna gå framåt Sen hur mycket framåt visste man inte Men det är klart att När, när du spelar Dåligt hemma mot Falkenberg och I en träningsmatch så Du blir inte glad och, och går hem lättad Det är klart för vi har frågat så här jättemycket experter runt om i experter vi har frågat folk har vi gjort i allmänhet. Men vi har frågat så här, var du överraskad över Blåvitts framfart och så där? Jag måste nästan ställa frågan till dig på dig. Är du överraskad över hur jag presterat i år? Om man säger så här att eh jag borde egentligen vara den som är minst överraskad eftersom om det är någon som ska ha ha koll på processen och vad som egentligen kan förväntas. Eller vad som kan bli så är det väl jag Så att jag skulle vilja säga att jag är minst överraskad Och även fast jag är den som är minst överraskad Så är det klart att det finns Saker som jag tycker Eller som jag känner nu att wow Okej okay, vi har fått mer utväxling Till och med än vad jag hade förväntat mig Och det är mycket för att du inte kan mäta Till exempel psykologi Vad det ger du kan mäta, Jag kan mäta hur mycket den tekniska utvecklingen är Jag kan mäta hur mycket den fysiologiska utvecklingen är vad den all från för nivå idag vad den kommer vara för om 2 månader och jag kan även mäta det taktiska men det finns inte en människa som kan mäta psykologi och vad det ger så det är helt omöjligt också för mig att förstå vilken utväxling en spelare kan få när när när den börjar få självförtroende och presterar eh och och därför så är det svårt att se om allt som har hänt såklart För jag brukar också fråga det så här, hur fan hur mår du egentligen? För då jag tyckte du ser så stressad ute ibland, du ser så ledsen ute ibland, men nu ser du ganska tillfreds ut. Ja, jag måste ändå rätta lite att till exempel de som träffade mig på KG idag som jag jobbar med varje dag precis när jag lämnade för att komma hit så sa de att vad trött du ser ut. Och så att det är också lite i i liksom hur alltså man ser det man vill se. Det är klart att mm. när vi inte får resultat med oss då ser på Anders ja, det då ser alla en stressad och och nere en pojke som är nere och när det går bra då ser alla att jag är pigg och och glad för det är det man tror att jag är. Så att eh nej håll inte mig. Jag tycker du ser sommar fräsch ut i alla fall. Har du fått någon semester överhuvudtaget i sommar då? Eh uh, ja, ehm um, vi var ju lediga där i slutet av maj. Eh uh, och då var jag hemma i Uppsala och passa på att träffa familj och vänner så det var väldigt skönt. Men du var inte riktigt på väg till Uppsala där har jag hört ryktas som små fåglar på på kameratgården. Ja, de de från ledarstaben som var schalla att de ska hitta det. du vet, då ska få avslöja det för mig efter den här podden, men ja, det var inte en helt lyckad hemresa. Nej, nu får du berätta. Jag tog tåget från Göteborg, jag skulle till Uppsala, då får du skifta i Stockholm och ni hoppar av i Stockholm där så är jag mitt uppe i ett samtal eh kring jobbet och Också till mitt försvar då ska jag säga så att tåget till Uppsala från Stockholm går alltid från samma spår. Har alltid gjort sen dackifejden och helt plötsligt eh medans jag är i samtal då jag går i perautomatik till det till det spåret och hoppar in i tåget och känner att ja men det här är ju tåget till Uppsala och sen så börjar tåget rulla och jag avslutar samtalet och tittar mig runt omkring och ser att det inte är en jäkel på i den vagnen Uh. ingen villa tåpsala. Jag uh, ingen villa tåpsala och det kan väl ha hänt förut att det det är få personer i en vagn. Börjar promenera till nästa vagn och ser att även den är tom. Eh uh, och sen så visar det sig att jag går vagn för vagn i ett tåg som känns lika långt som Orient Expressen och ser inte en Eluminas Expressen eller och ser inte en jäkel. Eh uh, och jag märker att okej okay, men det här är ett sånt där tomt tåg som bara rullar ingenstans. Eh uh. Och jag eh, visste inte riktigt vad jag skulle göra Om jag skulle följa med det till Kiruna Eller vart jag är på väg Så eh, när tåget började hamna där Någonstans utanför Solna och har, Jag ska inte säga jättehög fart Jag ska inte säga att jag var MacGyver Men det hade ändå hyfsad hög fart Så tog jag min väska och bara hoppade i farten I Solna Fy <här> <här> fan Fy fan Men jag stod några där på på perrongen och och såg liksom mig hoppa ut med en väska det var liksom ett 10 på kvällen eller något sånt där och liksom stampa i marken och titta upp som om jag precis hade landat i en utgiven Terminator. Och där stod Blomstrén, har någon sett Sebastian Larsson? <laughs> <laughs> Men hur fick du upp dörren? Var det bara du bröt Nej upp nej, nej nej, det gick inte dra upp dörren. Ja, och så stod jag där och tvekade ett tag och vad sa jag då? Ja. Ska, ska jag hoppa men hoppa här eller hem igen jag, jag visste ju inte jag vart jag skulle hamna och jag ville ändå hem. He Hector våran kontakt på GT som som liksom lägger ut podden nu. Skriv inte något så här pojas galna resa Aha, i södra vi slipper såna där poja tågsurfa ja. och sånt. Ja, precis. Ja, det det var det, det var roligare när du berättade det, på så att säga. Ja, nej, absolut. Jag vill ju på det. Två roliga historier, en telefon i havet och en en, en poja mittesulorna och det rullande tåget framstår som helt förvirrad men du ja, vet exakt. vet du inte vet att det är lugnt. Nej men det, det är väl de två i storleken man kan man kan ha emot mig på något sätt tror jag. Ja, då är det ju betydligt roligare. Intressant än... ändå att ni <skratt> får upp dem också. Det är bra research måste jag säga. Ja, du visste vad vi får höra. Ja, exakt. Ja, ja det ligger ju mycket hemligt i den ja, i den datan. I som... den datan där finns det mycket spännande <skratt> material kan jag säga. Men då hjälper det kanske att snacka lite om förra halv mot Kalmar istället och bygga pe upp det lite mer kan jag tro. Absolut. Då. Vad skulle jag säga så som jag kände själv i alla fall så så, så tycker jag att den matchen det kändes som det sk skulle kunna vara en liten vändpunkt liksom på en eh, en period där vi har liksom spelat ganska bra haft oflytt med mål i slutet så där liksom fått många kryss inte förlorat och så plötsligt en jättepropp ur så att säga absolut ja framförallt för att matchen inte heller börjar jättebra det är framförallt Kalmar som skapar matchens första riktigt bra målchans och att vi trots en sån start kan stå som segrare med 4-0 ganska odiskutabelt och jag tror många här inne som som såg matchen eller var på Levvig också kunde slappna av sista 20 man såg inte riktigt det komma efter 10 minuter och det kan på något sätt också göra en det är klart man inte vill börja bra eller dåligt men det är klart att det är extra glad att vi kan komma ut ur en sån inledning så bra är det de här 4-0 är det liksom bara ett verk av att Robin Söder har en sinnesjuk målförm liksom eller är det vad är nyckeln till den här storsegern? Det är klart att Robin Söders målförm påverkar att han är effektiv. Eh han gör också 1-0 i slutet av halvleken där vi ändå inte kände att vi har full koll på händelserna, ett viktigt mål. Sen är matchen som helheten jättebra match från vår sida och det går inte att göra 4-0 på Kalmar ett lag som som ändå kommer med relativt bra form avslaget AIK borta som vi som klubb har haft relativt svårt för att slå dem senaste åren och göra 4-0 och det ska liksom vara en spelare som gör utan det var ju verkligen hela laget från Gianni som räddade det där skottet i avslutet i början till backlinjen som gör en jättebra match till Sebban och Agge till exempel på mitten som som vinner det mesta redan i första halvlek när matchen står och väger till våra nya spelare och till Hossam som gör en fantastisk till exempel andra halvlek. Kalmars tränare Magnus Persson han tyckte ju efteråt att det var ofattbart att de förlorade matchen. Vad vad är din analys av den analysen? <går> Men eh ja. Där kanske om man ser till inledningen att man inte riktigt såg att som jag sa att man inte riktigt såg att den här matchen ska sluta 4-0 till IFK Göteborg på det sättet så så kan jag väl förstå honom ser man till resten av matchen så är jag kanske inte så dålig med. Men han, han kollar första kvarten så satt han sig och googla, kolla luren eller kolla Facebook, kolla sina gamla bloggar. Det här, här går blådigt bra. Blådigt. Det här det här vinner vi liksom. Nej. Ja, nej. Känns du... han trött Persson. Det där kommer du aldrig få honom att svara på. Nej, jag frågar dig. Ja. Du kommer svara. Alltså min... han ser ju pigg ut men verkar trött. Men min uppfattning om Magnus Persson är att han måste vara en helt fantastisk säljare. <laughs> som lyckas få liksom jobb efter jobb på bra ställen så liksom. Eh men det ska vi inte det ska vi inte dra och poja i tränarkåren lägger emellan ska man inte behöva eh, ta såna men du måste älska att möta MP ändå. När när vi var i Malmö förra året så så såg det ut honom ganska bra. Ja, och samtidigt så förlorade vi kvartsfinalen mot Malmö borta i Svenska cupen förra året mot samma tränare så att Får vara tråkigt sympatisk kan det så här lovat aldrig skulle vara det. Jag kommer och jag kommer med edge så. Ja, ja. Ja. Eh, nyförvärven tycker vi väl också har tagit sig väldigt snabbt och väldigt bra. Eh, du har ju Arnest till exempel som jäkligt många var förvånade att vi ens kunde landa överhuvudtaget. Hur fan gick det till?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 fantastiskt styrkebeixel för för hela klubben det är också för att Hansen när han var barnspill alltid känt att han en dag vill spela för klubben det har varit klubben som har den har varit den, den omöjliga klubben att spela i som ung när du växer upp i Asalea och känner att det är en utopi att kunna spela för IFK och det är en storhet IFK har framförallt i Göteborg bland Göteborgs kids Jag köper det samtidigt som jag inte köper det för han är så hoppas ung, så hoppas talangfull. Han skulle kunna landat i Skjutborgen efter en eventuell Europavända. För visst är det så. Han kunde väl lika gärna gått utomlands eller den spontana känslan i alla fall. Ja, sen sen kan Johansson såklart svara på det här själv, men om jag skulle bara spekulera så är det såklart att det måste också vara rätt klubb utomlands och Jo jo. Jag håller med dig att eh självklart så skulle kunna han skulle kunna spela för blåvitt efter ett utomlandsäventyr. Men jag tror också att lika mycket som det handlar om blåvitt för det han var med om när han var yngre och kände att det ändå jävlar var där så handlar det lika mycket om det blåvitt han ser idag och att det är en bra plattform för att utvecklas eh och för att komma till rätt klubb när han väl lämnar. Så det var nog en kombination utav både det han har känt i dåtid och det han känner i nu titt kring IFK. Men han säger ju själv i intervjer också att eh en stor del av beslutet kom efter han hade pratat med dig. Så vad sa du till honom då då? vi hade ett bra samtal eh om om hur vi vi ser på Hassans spelare och vad vi tror att vi kan få ut av av honom i IFK och hur vi kan fortsätta utveckla honom framförallt eh för att även om det är en etablerad och visar att han är en toppspelare allsvenskan så är han fortfarande relativt ung och har sina bästa år framför sig så förhoppningsvis så kan han utvecklas så det är viktigt att presentera vad hur där vi kan utveckla honom. Där var jag fortfarande inte även om jag träffade honom så fanns det fler kan ett Pontus och så vidare som träffar honom också och gör ett väldigt viktigt arbete i det så jag tror att det var framförallt att hela klubben presenterade sig för honom och jag tror att om inte alla hade gjort sin del utav det så så hade vi kanske inte fått honom för att det var en väldigt väldigt bra värdning för oss. Så har vi Tobbe Sarna också alltså bra syke på den gillen måste man säga med tanke på allt bagage allt som var alla motsättningar som ändå har funnits och och sen går ut och var bäst på planen i sin första match på på Gamla Ullevi och även mot Falkenberg där det, alltså det jag håller med, den imponerade på mig att att när han kom in där efter bara ett par minuter helt oförberett i och med att vi fick en skada eh uh, och att jag menar vad verkligen vill han förberedd på att han skulle spela så länge eh uh, och att han kommer in också på en en roll som vi inte riktigt hade förberett honom för centralt på mitten mer än än att vara en tja och att göra det på det sättet med fysik som du säger men det med det som ändå har varit jag, jag jag blev sjukt imponerad när jag stod där och tittade. Vad ska jag säga det, det ryktas ju också om att han har dratt in några riktiga poängfrissparkar på träning när får han sätta en sån på match då? Ja, Eller får vi se då men då ett par där som som slår som slåss om frisparkarna så att vi får se om vi ska backa bandet ett steg då och ta lite det tråkiga här då det var ju en sommar med som var full av trötta kvitteringar på övertid i sista sekunderna. Mm. Vad gör det med gruppen när det blir så här match efter match liksom? Eh match efter match, det är klart att de skulle ske match efter match, då, då då blir det en osäkerhet i truppen. Vi vi fick väl inte riktigt i i matcher efter varandra utan vi vi fick det med tillräckligt bra matcher emellan också så att det inte ska ge den här negativa effekten det kan ge. Ehm och framförallt när det sker i en match då ger det bara en hunger till nästa match. Så att när vi till exempel är borta och spelar mot Falkenberg och åker på när kvitteringen så så är det klart att det bidrar till frustration och och att du tappar två poäng men framförallt så bidrar det till en extrem hunger på morgonen innan när du går igenom matchen och och det ser man redan på hur många längta till matchen efter. Så det är inte så att man går liksom in och jobbar extra med psykologiskt eller så där. Det blir ju mer om det blir ett tydligt mönster över tid så där att man får gå in och värdera eller utvärdera vad det är som händer och samtidigt VMN vi kommer från inte så länge sen är derbyt där vi avslutar och vinner matchen på sista som händer på samma sätt som vi åker dit för det sista som hände mot Falkenberg så att vi ska göra någon analys av att vi faller att vi inte klarar av att spela den sista minuten det dit har vi inte riktigt kommit vi avgör mot Helsingborg med med några minuter kvar vi, vi har kriterat mot Karl Kalmar borta med några minuter kvar så tittar man på säsongen så helhet så är det ju inte att vi så jäkla mycket minus på det sättet. Men något som ofta oroar så här supportare, man har någon 2-0 ledning till exempel och så får motståndarna in det där jävla målet i 80:e. Mm. Hur agerar du som tränare då? För det det gäller inte bara IFK Göteborg, men generellt så blir ju då det ledande laget jävligt ängsligt i samband med att försvara sin ledning. Mm. Mm. Vad kan Exakt. du göra där? Nej ja, men det är en jättebra fråga och jag tror att det, är, det där är någonting som återkommer hos i princip alla ja. lag, vilken nivå man än är på. Det finns det finns en utmaning i det är det psykologiska också som händer där när du har när du har till exempel 2-0 eller bli 2-1. Vi försöker alltid påminna spelarna om att om någon sa till dig att att att du skulle leda med 2-1 med 10 minuter kvar innan matchen skulle du ta det. Och det är ju många av de spelarna som tar det. Och det är det någonstans som också måste bli påminn dom när du åker på en reducering. Och vi försöker påminna och det är ibland när vi leder med med mer än ett mål är alltid att ja, om du skulle ändra något kom ihåg det skulle någon se till det att du ska leda med 2-1 eller 3-2 med med fem väldigt timmar ute kvar. Du tar det alla dagar i veckan så så ha den mentaliteten om det väl händer. Samtidigt så handlar det om det spelmässiga också att om du har haft en tuffare period och haft en bra match och så kommer en tuffare period där du släpper in 2-1. Ja. Det finns många som kan känna sig, men varför faller man tillbaka i sånt läge? Men samtidigt vad är motsatsen? Jo, du att du går framåt i ett läge där du inte har gjort saker bra och vad kan du göra? Det kan göra det kan ju blott extrema ytor bakåt. Så det är ganska naturlig reaktion hos spelarna att det ibland blir det att man faller hem och många gånger kommer man undan med det. Men det problemet är att de gånger man inte kommer undan med det då blir ju då blir ju det diskussionen såklart på samma sätt så att om du hade gått framåt extremt mycket efter att du släpper in 2-1 och sen släpper in 2-2 då får du fortfarande minst lika mycket kritik för att du är naiv. Eh alltså ni ni tycker liksom inte att det var en trend eller en sån dålig dålig cirkel utan snarare att det var och tillfälligheter och olycksfall och att inte liksom alltså inte att dra varningsflaggan och för på det sättet. Samtidigt vill man inte helt skydda sig helt bakom det heller. Om vi tittar mot Falkenberg eh jag tycker såklart det kommer jag stå fast vid att det finns en del där jag är frustrerad över att det är en rad saker som händer eh där som inte vi kan riktigt 100 kontrollera där vi skulle ändå kunna kommit undan med segern. Sen finns det det vi kan kontrollera och det är ju inte tillräckligt bra. Vi dödar inte matchen så som vi vill. Vi har ett läge att kunna gå till hörnflaggan istället för att göra 3-1 och det är klart att om vi skulle göra det så skulle vi kunna komma undan eh nej förlåt. med 1-0. Eh då skulle vi kunna komma undan med det. Eh det finns ett läge där vi skulle kunna ta en frispark när de får kontringen och vi gör inte det så det här är ju saker som som vi måste lära oss av och kunna säga att det här måste vi göra bättre. Eh uh, och det var väl det tror jag att vi lär oss av i den matchen. Sen Örebro, den är ju speciell för jag tycker att vi gör en dålig match överlag och jag tycker att vi förtjänar inom situationsträknat att släppa in mål långt innan den 80e minuten där. Eh uh, och jag tycker den matchen är ganska ologisk för att när vi får kontroll på spelet, när vi får kontroll på Örebro, det är framförallt de sista 10 och det är då vi släpper in våra mål. Eh så där kan jag inte jag riktigt säga att ja ah, men det här är på grund av det vi gör i slutet av matchen. Vi borde ha släppt in de här målen innan och vi släpper in dem när vi egentligen har som bäst försvarspel. Ehm um, fick het ibland gör matchen också svår att analysera, men om man går igenom varför saker och ting händer så blir det lite enklare. Om vi kikar lite framåt då och börjar på, på i år så att säga, hur färdigt tycker du att dagens lag är i någon situationstecken? För tror mig är vi slagkraftiga vi på gång är vi så att vi kan ska kolla upp åt liksom. Nej men det är klart att vi känner att vi är på gång samtidigt så vi har haft om man tittar lag i tabellen så har vi haft många utav lagen som är bakom oss i tabellen och spelat mot dem efter sommaren. Vi har en del lag som är där uppe och fightas som vi har kvar. Och till och med på bortaplan vi möter Bayern borta, vi möter Malmö borta, vi möter AIK borta och så vidare. Det är klart att det kommer komma tuffa matcher. Samtidigt så så känner vi att vi är på en väldigt bra plats i nivåmässigt i laget just nu och vi känner också att det är har varit lite efter sommaren att också ta några steg tillbaka få in de nya spelarna för att sen ta fler steg framåt. Och det både hoppas ju ut tror jag att även om utmaningarna kommer bli tuffare att vi också kan bli ännu bättre för att klara av de matcherna också på på samma sätt som vi har klarat av de här. Tycker du att truppen är starkare eller svagare än innan säsongen i dagsläget? en innan säsongen ja, ja precis. Eh oj, alltså det, det eller, den eller efter, annorlunda säsongen kanske då. Ja, ja, nej men den är ju man kan ju bara konstatera att den är annorlunda. Eh vi har tappat Benjamin Nygren som gjorde en fantastisk vår. Ehm vi har tappat Karl Starfelt som jag tyckte var en av allsvenskans absolut bästa mittbackar. Ehm och vi tappar till exempel Jonas Barney som också var viktig även om inte han spelade lika många minuter där på slutet men han var extremt viktig för oss under försäsongen. Han var en fantastisk ledare i ett läge där vi verkligen behövde hans ledarskap som mest på samma sätt som vi behövde Lasses ledarskap när han kom in. Ehm och de här spelarna var extremt bidragande till våran bra vår. Ehm sen får vi en skada på Paka, extremt tufft både för laget Och också för, framförallt för Paka och hur, hur vi har följt Pakas fight tillbaka. Och hur fantastiskt den har varit. Vi får Rasmus skadad. Så där känner vi ju att vi såklart tappar. För vi tappar en väldigt, väldigt lovande fotbollsspelare som också gjorde sin första match från start. Så det är klart att han skulle börja bli också ännu viktigare. Så egentligen spelmässigt på planen. Och vi tappar Paka som var en av absolut allsvenskans bästa spelare. Och sen tappar vi de här spelarna. Så det är klart att det blir en en omställning och samtidigt så får vi ju in spelarna som vi har gått det så det är svårt att säga om vi är, alltså det går svårt att säga att vi är bättre sen det var konstaterat vi har fått in andra spelartyper som for, förhoppningsvis kan fortsätta ta utvecklingen framåt vilket vi har sett den ser till nu. När vi pratade för några månader sen så nämnde du Christoffer Lagerås som en av de största talangerna som du tränat eller har har potential i truppen och så där. Och det var ganska mycket folk som tvivlade då kanske du vill också funderade på om, om om det var rätt men då har vi ju fått se hans fina utveckling. Vem har du näst få tur i truppen som kan göra en riktigt fin Christopher Dagres resa på korten? Vi har många och och det är naturligt för mig att tycka att många av de här spelarna som jag ser i blåvitt är de största talanger jag jobbat med för jag kommer från Jävle och jag kommer från Dalkurts så så med de spelarna vi har här så är det extremt roligt att jobba med såna som Cristopher Dagracha som har gjort fått en fantastisk utveckling och som fortsätter jobba hårt för att hela tiden utvecklas. Eh vi har haft så många spelare som som i år som har fått vara en sån i princip. De som är på väg det är ju många av de som vi redan har sett. Vi har ju sett Rasmus Wikström spela även om det inte även om det bara blir ett par minuter i den matchen så har vi fått se honom på försäsongen. Han spelade och gjorde mål i, i, mot Nyköping och spelade från start där. Så att det är en spelare som vi till exempel tror väldigt mycket på. Eh, Noah Alexandersson samma sak där. Vi fick se honom framförallt i en halvlek där mot Falkenberg när han gick ut skadad. De här är ju fortfarande väldigt, väldigt unga och vi tror på dem väldigt, väldigt mycket. Och parallellt med dem så har vi några spelare som, de är ett två år äldre och Och det blir ju så att när de är i IFK så så glömmer man bort att de här också är jättejätteunga. Man glömmer att Adil Titi eller Emil Holm och de här är jättejätteunga. Eh, det är ju för att de de står bredvid ännu yngre spelare. Ja, Men om du sätter dem i ett annat lag så blir ju det deras julingynglingar, ja, exakt. Nen släpper in en extremt ung Oscar Willemson till exempel i cupmatchen som går in och gör mål. Det är absolut första nästan som händer oerhört synligt avslut med vänstern fanns det liksom någon specialtanke med att väva in ensårna spelare i en cupmatch liksom eller kände ni att nu jävlar nu är nu det är du ready här liksom? Nej mer att vi vi måste ställa upp med fräschast möjliga lag vilket också ger möjlighet för rotation och vi måste ställa upp med det laget som vi tror kan vara fräschast och samtidigt vinna matchen och vi tyckte att i den matchen som kom vad vi behövde var en eventuell inhoppare som skulle kunna utnyttja yterna bakom eh våra motståndare om vi var ledare vilket vi visste att han hade kvalitet för och det fick vi ju se så att jag tror att det mer var en kombination av att han utvärdelade många saker väldigt bra men också att hans egenskaper passade bäst för den matchen. Är det svårt liksom att bygga ett lag liksom en trupp när det när det försvinner så jäkla mycket spelare varenda sommar för nu har det haft i två år i rad liksom att det har blivit spelar rasett eller spelar flyktna inte flykt. Det förstår vad jag menar. De försvinner till olika på olika sätt liksom. Det finns ju självklart en sida där tränare vill jobba med samma lag för kontinuitet. Det ger ger väldigt väldigt mycket. Det ger en kemi på plan, det ger en förståelse över över över saker som är svåra att översätta. Alltså det är kontinuitet betyder extremt mycket. Samtidigt det här låter klurigt men det är en del av jobbet. Förra året däremot så tyckte jag att det var lite jobbigare att göra förändringarna för att på något sätt så var inte de alltid någonting som vi själva skulle vilja välja. Eh och vi nu i år har ju förändringarna mer berott på att vi har gjort rekordförsäljningar så då känns det det känns inte kul att förlora Perner menygren men man blir finns ju en sida som har varit hans tränare och som blir extremt glad över att han går och vi samtidigt får väldigt mycket tillbaka i form av en stolthet för att nygren lämnar och pengar. Och samma sak med med Starfelt det är ju våran dyraste mittback någonsin. Så att när de går så går de till en väldigt väldigt bra nivå vilket gör oss stolta för det arbetet och samtidigt så får vi pengar in i kassan så att det känns aldrig tufft på det sättet utan det känns som en väldigt rolig utmaning istället att ersätta dem. Det är bättre än att tappa mix till Asien liksom. Ja och inte få någonting för det. Det är det självklart så så, så blir det någon procent du måste ersätta mix när han går och det är ett arbete men det är klart att det är roligare att göra arbetet när du vet att den här flytten har gett någonting väldigt mycket ja, till IFK tillbaka. Nu när vi ligger där vi ligger i tabellen så säger jag det exakt 12 matcher kvar och vi har den truppen som vi har är siktet ändå inställt på en Europaplats eller siktet inställt på att bli bättre nästa år. Sälen inte varje match för sig bara alltså. Ja men det, är det jag måste jag säga tyvärr att det varje match och vi fokuserar på att utveckla vårt spel. Sen är det så klart att vi har hamnat i ett läge där där vi Ja kan inte säga matematiskt men formolan inte behöver titta neråt så mycket eh över över det som alla var rädda för inför säsongen. Eh och då känner vi att med de här matcherna kvar vi försöker ha ge glädje så mycket som möjligt till vi försöker kombinera att utveckla varje spel Utveckla vårt spel Samtidigt som vi försöker också glädja våra fans Så mycket som möjligt Och det är klart att våra fans tycker att det är roligare Så länge vi har någonting att spela för Och så länge vi kan hålla det vid liv Och på så sätt också hålla glöden Som alltid är med att hålla den ännu starkare vid liv Då är det någonting som är värt att fajtas för Och det är någonstans den inställningen vi har För de här kommande omgångarna Så det blir en Europoplats, fan vad härligt det det Patrik ja. <laughs> Nej då får jag Eh jag är med åt ett tapp mot nästa år som vi är inne på lite här Crush the process får man ju läsa och höra och jag brukar twittra det som slagord ibland också. Så. Det är lite just the force där du vill känna dig över. Ja. Sorry. Eh kan, kan du förklara lite snabbt vad processen går ut på? Nej, jag ska jag. <laughs> det, det är klart att du kan. Eh Men finns det någon som säger när, när när föran skriver så här och säger så här menar han något specifika är det är det är det mer jag tror att catch phrase. Ja nej, men jag tror att det är att uh, du menar de här de här klippen som läggs upp till exempel. Ja men precis ja. det visar han ju hur bra det går att spela Exakt, sig. Exakt. Och jag tror att det är ja. specifika klipp för för så det är inte liksom något random klipp som inte involverar tydligt våran process utan det är klipp som som hamkänner är väldigt symboliskt för vad vi vill hela tiden utveckla och vart vi vill att IF Göteborg ska ska hamna. Så att om det är till exempel ett mål där vi har ett mål hela vägen från våran speluppbyggnad och, och framåt så är det en del utav våran process och där vi vill göra ännu fler såna här mål i framtiden och och jag tror att det är det jag menar med trust the process att om vi fortsätter jobba på det här sättet som vi gör så kommer ni få se ännu fler såna här mål för, för han, han verkar ju lite mystisk så där vi vi, vi är svåra att få greppa om när man fundar med honom lite bäsch <laughs> men bra på fotboll typ på hoppet till vem men nej, nej. ja eh Donne var i början så hade ni en ganska flytande uppdelning med vem som gjorde vad och så där har ni fortfarande det eller har ni liksom mer satta roller nu När vi har en väldigt flytande uppdelning sinsemellan och där där det inte är en som ansvarar så mycket mer för defensiven och den andra offensiven där är vi väldigt bra på att vara hela tiden gå igenom alla bitar tillsammans. Sen tror jag att om man skulle fråga spelarna så skulle de gissa att någon är mer ansvarig för offensiva än andra defensiva för att det blir enklare i på genomgångar om om jag inte pratar om allt och han inte pratar om allt utan man kan relatera input till vad en person säger alltså så att om en person återkopplar oftare till defensiven och någon återkopplar oftare till offensiven så blir det pedagogiskt bättre för spelarna så att men många gånger är det ju så att om jag pratar om ett defensiven eller offensiven så är det någonting som kan likana ha kommit från föranne vi har diskuterat det men det är jag som säger det och tyvärr de. Så att när frågar man spelarna så tror jag att det är kanske mer uppdelat än vad det egentligen är. Jag Sen... såg att Ferran gjorde på träningset bissa mål här i Ömdal i ah. Halmstad för en offensiva biten. Är <laughs> ingen av oss säger varken mer för offensiva eller defensiva utan det är det som är ändå skärmen med vårat samarbete det är att vi är så passionerade för, för alla delar och ser saker så extremt lika eh och de få få promillerna vi inte ser saker lika har vi en fantastisk hetsig diskussion om på ett väldigt utvecklande sätt så vi vågar känna att vi är vi är på en väldigt väldigt bra plats så vi, jag tror vi tills jag tror jag att alla fan också när jag säger att vi tills väldigt bra jag vågar hoppas på andra. För folk säger att så här, man ser aldrig den ena eller den andra utan man ser er alltid ihop. Ja. Gäller det även så här kvällstid? häng ni häng ni hela tiden. Nej alltså nej vi försöker ha distans också. Det är självklart. Det, vi däremot så jobbar vi rätt sent så det blir ju att vi hamnar sent med varandra men separata sovrum i alla fall. Ja ja exakt. Nej men som nu låter det ju som att vi alltid gör när jag berättar om att vi var ute med båten men det är liksom det är att vi försöker vi träffas också. Vi har träffat och umgåtts privat också men det händer inte jätteofta. Det skulle kunna hända oftare om det inte vore det för att vi själva känner att det är viktigt att ha distans. Men hur hur hur funkar det när ni ses privat? Kan ni koppla bort fotbollen då? Eller visst blir det så att ni direkt bara är på ja, att prata ihop? Nej, det det blir fotboll. Det nej. alltså vi kan vi pratar om väldigt mycket annat också, men om du vi pratar om livet, vi kan prata om om samhället och vi har jäkla bra diskussioner om det också. Sen sen är det klart att 99% blir det fotboll och jag tror att om vi tar vi tar när vi åkte hem från Helsingborg i bussen så så börjar jag och eh föran längst fram i bussen redan diskutera om om nästa match. Eh och vi hamnar igen liksom alla ligger och sover men våran säkerhetskille sitter två rader bakom vaken och lyssnar på våran diskussion som håller på i två timmar. Eh om nästa match liksom 20 minuter i princip efter att vi har spelat våran föregångare och så när vi går av bussen så så titta han bara på oss eh uh, och säga att vi är sjuka i huvudet. Eh <skratt> uh, för att om man hör på den diskussionen så så låter det ju som att vi är sjuka i huvudet faktiskt. Och så var vi ju 4-0 också. Mm. Vem var sjuk nu då liksom? Eh <skratt> <skratt> uh, vi ska faktiskt göra så alldeles strax att vi ska eh uh, lämna över till till mig själv ska lämna över. Vi ska låta er i publiken ställa ett par frågor till Poe så fila på några frågor så kan vi räcka, räcka upp handen sen när jag går runt med micken. Men jag vill bara avsluta då liksom när vi schikar om nästa år liksom bara finns det något tydlig målbilden då liksom placeringar och hur man ska hur, hur laget ska ta sig? Ja men det är ju det här som Max alltid har sagt för ett väldigt bra sätt tycker jag att viktigaste för för oss det är att det är att hela tiden bygga på ett sätt så att vi slås i toppen varje år så att vi inte säger att ja det här året ska vara det och sen året efter så blir det så långt ifrån det. Vi kontinuiteten ska göra och processen ska göra att vi hamnar i ett läge där vi varje år slåss om, om i toppen. Eh sen har vi ju uttalat sagt redan innan säsongen att det inte egentligen skulle ske redan till nästa år heller. Och det ska man komma ihåg men vi jobbar varje dag för att hela tiden bli bättre och för att ta blåvitt till en position där vi alltid kan slåss i toppen och det det kommer fortfarande vara våra målsättning. Vi kommer inte ändra det för att vi vinner en 4-0 mot Kalmar. Var var sluta toppen och var börjar röset så att säga. Då. Eh alltså toppen är väl där antagligen. Det är bara att spekulera men det är ju kring 1 2 3 där uppe. Där är det sloss i toppen på riktigt. Det är sloss om Europa platserna och SM-guldet. Okej, okay, då har vi möjlighet att ställa en och annan fråga till Poja. Var snälla. Tjena. Tjena. Eh uh, jag vet nudd ni kommer köpa frågan eller inte, men eh uh, vi går och torskar mot AC i Premieren eh ja. uh, och vi har någon sorts för-matcher som också går i min värld dåligt. Ja. Eh och sen så kommer en Lasse Vibin eh mm. som betyder väldigt mycket för antagligen alla i det här rummet. Mm. Jag gissar att du kanske inte har samma relations till dem på förhand i alla fall. Eh uh, utifrån så ser det ut som att allting vänder när Lasse Vibbe kommer in. Mm. Så min fråga är egentligen, vad hände den den dagen Vibbe satte sin fot på kan motgå igen? Det händer en hel del. Det när Lasse Vibbe kom så det är också en väldigt väldigt viktig punkt under det här året som som också har varit extrem bidragande till att att många har fått den utväxlingen de har fått. Eh när Lasse kom så var han en spelare som har varit i ett blåvitt som där han har presterat väldigt bra, gjort massa mål på det sättet på på relativt kort tid fått en ikonstatus i klubben. Och när han kommer till en ganska eller en väldigt ung trupp så blir det många som känner att wow, jag får spela med Lasse Vibbe. Och att bara få spela med Lascivibe ger ett kvitto till dem att de är vivischa galta förklarar för dem hur bra de är men när de per automatik blir lagkamrat med Lascivibe så får de en, ett kvitto en bekräftelse som som är svår att att jämföra med den bekräftelse du får av tränarna till exempel den får du på ett annat sätt eh när du också får push från Lasse hjälper men från Lasse på fotbollsplan om hur du ska löpa i den här situationen eller hur du ska pressa i en annan situation så kom du liksom kompletterar det tränarna säger fast du gör det inifrån plan från en spelare som har hög trovärdighet och och, och som vet vad han säger. Oerhört engagerad på träning. Väldigt väldigt engagerad. Det är ju en del av hans spelstil så att det är det är en av de sakerna som gör honom bra men för oss precis som du är inne på det är det gav oss någonting som vi är extremt tacksamma för. Men då, tjena på dig ja, Daniel. Tjena Daniel. Jag kan uh, lite persiska men nämnas inte för. Ska vi ta ta det. på persiska Nej, istället? Eh, <gåll> <gåll> uh, eh uh, du är här i IFK och det känns som att du är på en resa. Eh uh, någonstans när känner du dig nöjd när känner du att okej, okay, jag kan ta nästa steg. Finns det någon sån här slutpunkt där det är ett SM guld eller är det Alltså nu, nu nu vill jag inte till att lämna men alltså när känner du att du har uttröttat och kan lämna? Vad jag alltid har sagt om man säger så här att det är att det handlar inte liksom vi att du ska vara ett SM-guld här eller någonting utan att kunna få vara med i en klubb och bygga en klubb. Alltså det är ganska få tränare förunnat om man tittar på fotbollsvärlden idag så det är ganska mycket rörelse, rotation bland alla tränare. Du får sparken här, du får gå där eller det går bra här och så går du vidare där och på ett sätt så kittlar det att kunna vara en sån här tränare som skulle kunna vara i en klubb och göra saker över tid. Eh uh, och bygga en var med och bygga en klubb på riktigt. Och det är den ingången jag har eh uh, och det är den ingång jag kommer fortsätta ha att för har man det då tar man alla beslut som tränare utifrån vad som är bäst för klubben på sikt och det blir ett äkta arbete. Om du går in som tränare och tänker att jag ska vara här i 2 år och under de här två åren så ska vi vinna SM-guld och sen drar jag. Då kommer du självklart under de två åren göra ett väldigt bra arbete för för just de åren. Men det kan vara på bekostnad av de åren som kommer efter. Eh till exempel att du påverkar din styrelse eller du påverkar dina sportchefer att spendera pengar för just den här tiden du har här och sen om det går bra eller dåligt så får någon annan ta konsekvenserna av av den lidande ekonomin som blir. Och jag har aldrig valt att jobba på det sättet i någon klubb jag har varit i för jag känner inte att det är det är äkta och det är hundra procent sanningen Ja, jag såg inga fler händer Händer i luften, som Fetter brukar säga eh, Känner vi oss Nöjda, alla känner att de har fått komma till Tals och fråga och sådär Ja Vi gör helt enkelt så att vi Säger tack så jättemycket Och ger en jättestor applåd till Pojars Baggi Och kör hårt nu för fan tack snuket. Hon är i. Vi medit. Vi klarar det. Ja, vi lever. Känner du dig utpumpad? Nej, jag känner mig lycklig. Ja. Jo, glad och förväntansfull. Ja, vi ska väl bara göra så att vi vi tackar våra underbara sponsorer innan vi lämnar över till verkligheten. Ja, tack så mycket Jaze Headphones för att ni hjälper oss att göra BBford och för att ni hjälper våra lyssnare två sjukt bra hörlurar till sjukt bra priser. Ange BB podd i den lilla rabattlutan på jazeheadphones.com så får ni 30 i rabatt och det är fan ett rån. O vill man kitta upp sig ordentligt inför hösten med nya fräscha kläder? Kanske en jacka när det börjar bli kallt. Fräscha som att de har svettiga inuti. Ja, precis, fräscha ja. kläder och bra lura. Ja. ja. Så ställer man sin kosa. Man styr sin kosa mot Mellaros Company på Kungsmässan i Kunskapbacka eller så får man in på Melrose Company och flanerar bland deras fina sortiment online. Ni skriver ni BB på din rabattrunda där får ni 20 och det är fan inte oerhört. Och samma gäller över disk i butiken väl. Ja, det var att säga BB på och vifta med den blåvita flaggan så blir ni väl av händetag då. Tack så mycket Martin och Daniel på Melrose. Nu var aknar solen över fröelsbron och, och de sista från festen går hem. At de kallä ochsälväst var vi som en krona och fast jag är pank är jag rik i igen Det vi vi ha med om du tror på det här Vem du en är om du tror på det här Sida vi sidan vi lyfter det här. Fjellen er fond til det her.